Ми зайшли до магазину, і там з'ясувалося, що це експериментальна модель, яка існує поки що в єдиному екземплярі. Вона виставлена, щоб вивчити споживацький попит. Ліка засумувала. А коли ви вивчите цей попит? За місяць-два. Не раніше, відповів продавець. Ось тоді й почнемо приймати замовлення. Ой як прикро! сплеснула руками Ліка. Дорогою я весь час заспокоював її. Але ж це єдина річ, яку тобі закортіло придбати за весь цей час, не вгамовувалася вона. Я хочу, щоб твої бажання завжди збувалися. Та хрінь не з нею, з цією дерев'яною коробкою. Я вже шкодував, що потяг її до магазину. Вона сприймала все занадто серйозно. Мені довелося терміново вигадувати щось ще, і в наступному магазині я поклав око на розкішний, але достатньо вульгарний комплект постільної білизни. Потім ми купили торшер та антикварне письмове приладдя. Усе це було зовсім безглуздо але створювала атмосферу спільної родинної справи. Тобі все це справді подобається? Допитувалася Ліка, із сумнівом розглядаючи вдома наші придбання. Не дуже. Тоді віднесемо це людям? Яким людям? Будь-яким. Тим, кому це справді потрібно. Чудово. Якщо врахувати, що найдешевше з цього мотлуху коштує не менше сотні зелених, не витримав я. І далі вже не міг стриматися. Тобі цікаво так жити? Бути хатнім кошеням, маючи розум і талант? Коли ти часом обслуговуєш мене, як у готелі, я відчуваю себе повним кретином. Тобі це цікаво? Ні, звичайно ж. Мене, як нормального мужика, цілком влаштовує цей стан справ. Хороший дім і дружина під боком. Що ще треба, аби гідно зустріти старість? Але я почуваюся якимось тираном. Хіба такого життя ти хотіла? Тобі все це цікаво? Я штовхнув торшер ногою. Вона знітилася. Я злякався. «Послухай», – сказав спокійніше. «Я не хотів тебе образити. Мені просто шкода, що ти марнуєш свій час і життя. Любов не буває марною. Я тебе не розумію». Вона, здається, і справді не розуміла. І я припинив будь-які намагання вплинути на її частолюбність. Місяця через півтора – їй зателефонували з інституту і запропонували взяти участь у щорічному бієнале, яке проходило в Бальівниченому куточку Карпат. Я зрадів, що про неї не забули. Ліці не дуже хотілося їхати, але коли в нашу кухню набилося півгрупи колишніх однокурсників на чолі з викладачем, очі її заблищали. Усі вони Галасливі та веселі поглядали у мій бік із пересторогою. Даремно, я випромінював благодушність, розливав вино і усім своїм виглядом показував, що не збираюся ставати на заваді молодому талантові. Це й справді було так. Добре, я поїду, сказала Ліка, коли гості розійшлися. Якщо ви всі цього так прагнете. Ну ось, ти знову робиш щось заради когось. А ти ж талановита малярка, це твій світ, твоє оточення. Зрештою, ти зможеш там продати свої картини і... О, я придумав. Ти продаси свої картини і подаруєш мені шафу. Їй був потрібен поштовх, ідея заради якої вона могла б відірватися від цього затишного домашнього існування. І моя ідея їй сподобалася.